Bertangoxo herripuina Michel Muruak moldatua aintzin-intzina kausa guztiek omenzakiten zaketen izketan behiek ardiek eta animali guztiek hitz egiten zuten eta baita belarrak eta zuaitzek ere Aspaldeko garraiaietan ardiek esumen ziren ibiltzen hartzen baten esanetara. beren kasa ibiltzen omen ziren mendian Behen joan ziren ardia klarrera hasi ziren belarrak jaten eta orduan belarrak esan omen ziren Aurrera dagoxoago aurrera dagoxoago Eta ardiak aurrera joan ziren belar gozagoa aurkituko zutelakoan. Aziziren nan belarra jaten eta belarrak ozterere. Aurrera eta aurrera gozago, eta gozago. Eta ardiak egun osoan aurrera joan eta joan ibili ziren. Belar espibak arbat jangabe. Ardiak ez dut alareza ebilzan ezutelako ezer jan. Iuna gizon batekin topo egin zuten ardiek. Eta gizonak izan ziren. Zer, nahiko belar janduzue? Baizera. Erantzun zioten ardiek Egun ozon estugu ezer jan Eta hori, zergatik Galdetu zien gizonak arrituta Ah ba, jaten aztegin denbapitzean Belarrak aurrera eta goxago Aurrera eta goxago esaten zikulako Eta guk, aurrera Juan eta Juan edulitara esortzore jangabe Gizonak barra egin zue Eta helazen ziren ardiei Ez tonto etontomakalak Urrena belarrak Ezaten dizuenean, zueko erantzun Bertango xo Bertango xo, eta antxe gelditu jan arte. Kizona azkarra zela eruditu zitzaien ardiei, eta aurrengo egunean haren esan egin zutela erabaki zute. Biara munean, juan ziren berriz ere ardiak larrera, eta belarra amniaz izitzaien esan ez. Aurrera eta gozoago, aurrera eta gozoago, bertango xo, bertango xo, erantzun zioten ardiek kizonaaren esan eginez, eta antxe gelditu ziren nahikoa arte. Zabela betetakoan posposi zeuden ardiak eta aperen artean ezketan hasi ziren. Gizonari eskernei kojan dugu gal. Gizonari sordiago bizia. Hemendik aurrera gizonaren ondan biziko gara eta haren izan adingo dugu. Hala jarri omen ziren ardiak gizonaren ezarnetara eta hala sortu omen ziren hartzainak.